Vigyázz, hiszen írfiú vagy. A te apád viszont nem volt ír. Nem, de lehetett volna. Liverpoolban mindenki ír származású. No, lássuk azt az ördög halat. Adott egy kimonót. Jó lesz rád, a fürdőszobában átöltözhetsz. Ha megfelelhet szamurájnak, megfelelhet szívós írkrapeknek is, még ha nem is annyira szívós. June egy ezüst színű köntösbe bújt, amely mintha önálló életet élt volna. Az egyik pillanatban szorosan rátapadt,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 Bár elfeledném, hogy én, én vagyok. A jobboldali kopasz megkérdezte, ismerem-e a versformát? Igen, hogy nem. ez egy szonáta. Egy micsoda? Akarom mondani szonett. Bocsánat, 14 sörös. És a rímképlete? Összenéztek, és nem tudtam, jót mondtam-e. És a költő? Hát, azt hiszem Shakespeare. Nem, inkább Wordsworth. Egyik sem fiatalember. A verset Santa írta. írta. A kopasz úgy merett rám, mintha személyében sértettem volna meg. Santa Yana ismétette. Santa Jana! És szinte elszégyeltem magam a tudatlanságom miatt. Marconán néztek. Én meg szerettem volna kijelenteni, hogy Santa Jánáról kérdezni nem igazságos, lévén, hogy nem szerepelt egyik tanykönyvben vagy szöveggyűjteményemben sem, amelybe a New York Egyetemen töltött négy esztendei szendergésen folyamán belenéztem. Nem kérdezték. Hát önként elmondtam, amit tudtam Szantajánáról, vagyis ha nem tanultunk a történelemből, akkor szükségképpen megismételhetjük a hibáinkat. Egyáltalán nem hatódtak meg ettől, és attól sem, hogy Santa kereszt nevét, a keresztnevét, a George-ot is megemlítettem. Mm, no szóval, mondta a középső, hogy tanítaná ezt a verset? Csak makogni tudtam. Hát, szerintem, azt hiszem...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 – Tényleg? – Norm rajong érte. – Hát ez a nő teljesen hülye. – Muszáj tönkretenni ezt a napot Normal meg Szantajánával? – Szarok én Normra és Szantajánára is. – Ajaj, minő ékes szólás. – kapott volna az ír úriember? – Szerettem volna a melkasomra szólított kézzel lecsillapítani magam. ehelyett fel alá még akkor is, amikor utánam szólt. – Frank, Frank, komolyan is kezdhetnénk egymással.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 Néze, nem volna szabad szóba állnom magával, úgyhogy csak annyit akarok mondani, hogy pár héten belül készhez kapja a vizsga eredményeit. Magában ott rejlik a jó tanár lehetősége. Elvégre a jóisten áldja meg pontosan tudta kicsoda Sesson meg Óvem. Elvégre az emberek felének fogalma sincs arról, mi a különbség Emerson és Mikis pillanat között. Szóval, amikor készhez veszi a diplomáját és állást keres, hívjon föl. Rendben? Hogyne, természetesen. Fel fogom hívni.